Përshikues e sëramu alikum. Janë plët 230 takime me ju jo në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Edhe sonte, si zakonisht kemi përgjeghur të trajtojmë disa nga pyetje tuaja që i keni dërguar për mes mesajjeve, apo adresu sone elektronike pyetje eqseivisks.com. Për t'ju përgjighur pyetjeve tuaja, sonte në studia kemi tëftuar hoxën a laudin a bazit të cilit i dëshiroj mirësarpje. Hosëramu alikum dhe mirëserdhë. Aleikum, salamu, mirësajgje Hoqë shikuesi i parë pëjët shumë herë më ndoët se kër hy në banjo në vetët a përmendi Allahun apo të themdo një dovë padashje. A e kam gjina e lepse këtë e bëj padashje. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajinë. Allahu na el rasul Allah e durojm i çojm salavatet selam pe pejgamberit e tij Muhamedit sallallahu alei ve selam familjes shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Në çështjen e thënjes lutjeve apo duave brenda në banjo, duhet të bër fillimisht një sqarim për arsye se vërtet në librat e fikut, posa të shih librat e vjetër kur flasin në lidhje me këtë problematikë, theksojnë se është ndaluar, madje disa theksojnë se është me kruhë e urrëtur që njeriu ta përmend Allahun në, në këto vende. Mirpo qëllimi i i kësaj të këta ulema është në për ato vende ku kryhet nevoja dhe neve edim në të kaluarën si në kanë qenë, do thot, vecet dhe këto toaletet në përgjësi. Pra ndaj qëlimi i ndalimit që është përmene për këto libra janë për qëllene për ato vende ku faktikisht janë, do thot, ato vecet që kanë qenë, do thot, në të kaluarën që janë përdorë vetëm për kryrin e nevojës e jo për ndonjë përdorim tjetër. Mirë po tash në kohë në bashkohore, mundë themi shumë qartë se e, trajtimi këtyre banjëve nuk është e njëjtë si kurse në të kaluarën. Për arzuje se jënë banjë ku në të njëjtë në kohë kryhet edhe nevoja, po është në një pjesë të banjës, në pjesën tjetër është vendi ku pastrohme, pastaj pjesën tjetër është vendi ku e, i lajmë durët apo marëm abdes e kështu më radhë, pra ndaj... Dhe për këtë shkak, mendoj edhe si që bëjnë elaborimin ulemat bashkohor, po sa qërë që i kanë kan shtjelu këtë problematik, që nuk është dispozita e njëjtë si kurse në kohrat, e, e, kur banjot apo vëcet kanë qenë e, në format të ndryshme. Pra ndaj themis që e, ajo ndales nuk është e njëjtë si kurse në këtë rast. Me gjitha te, e, nëse njëri u dëshiron me hyjë në banjot, edhe e thot lutjen e banjos para se me uf, lutjen e hyrjes në banjo para se me hy edhe nuk e përmend emrin e Allahut apo nuk bën ndonjë lutje duke qenë brenda është më mirë por edhe nëse e përmend nuk themi se është ndaluar për arsye se nuk është tash ato vende nuk janë vende sikur të ndyta sikurse që kanë qenë kohrat e mëhershme prandaj them themi se dispozita është më e, më e butë në kët rast Kështu që shtoje nëse njeriu është duke marr abdes dhe është në ndonjë vend të till ku nuk kanë dytësira, e, i lejohet me me përmend edhe me thon bismillah, sikurçi është sunet para marrjes së abdesit, i lejohet dhe nëse e thot bën. Por edhe nëse dëshirojnë më pas me, me qënd pak më më sigurt në këtë dhe e thot vetëm në me zemër, pra duke mos e shqiptu, edhe në kët rast do thot ka bë vepër të mirë. Ëh pra them <coughs> ti personi i cili ndoshta nga harresa ose gjatë marrjes abdesti kështu i shkon mendja me përmend apo pa hiri e përmend emrin e Allahut apo ndonjë ndonjë dua tjetër subhanallahu apo elhamdulilah e kështu me radh nuk mendojm se ka bën ndonjë të keqe për shkak të aty atyre arsyeve të silat i përmenda paq me herë zoti i dhe mësimi është haram fiksimi në njerëzve <coughs> Nëse njeri u tentan me uafut frike në kuptimin me bando një veprim apo në ndonjë situatë kur e, një njeri nuk e ka vëmendjen ashtu si duhet apo në gjumë, e kështu me radhë, dhe dikush tjetër që fëshoku apo i afermi, apo vlau, motrës, apo motra vlaut, e kështu me radhë, që të bëjnë ndonjë veprim që t'ja fusë frike në zemër dhe t'a befasaj me ndonjë frike, kjo ndarim është e ndaluar. Për pra arsye se ka hadithe të drejtë për drejta në këtë, ndërkëto hadith hadithe është edhe një rast ku tregohet se disa shokë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kishin dalë në një udhtim së bashku me, me pejgamberin lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, dhe kur njëri nga ata ka qenë duke fjetur, tjetri për me bëshaka me të ka pasur një litar me veti dhe atë litar e ja ka vendosur në trup dhe e ka lëvizë them kushtimisht që duke sikurse të jetë ndonjë gjar për duke lviz dhe aj nga xhumi është ngritur i befasur dhe është shqetësu. Atëherë pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam kanë ndaluar këtë të ka thënë mos veproni kështu për arsyesë se kjo është futja, është ndaluar, do thot futja e frikës në në zemrën e muslimanit. Prandaj themi se nuk lejohet kjo, nuk duhet për këtë besimtarë po sa shpesht kur ajo është në këto rrethana të xhumit apo situata të këtilla për arsyesë se e, nuk duhet me qenë qëllimi i muslimanëve vetëm shakaja e kështu me radh për faktin se neve edhe ndoshta në në në disa raste kemi kemi has apo kemi parë qoftë në internet e kështu me radh si rezultat i një futje se një frike apo një befasie mund të vi edhe deri te tragjedia prandaj edhe për këtë shkak ka ndaluaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikurse që ka ndaluaj edhe drejtimin e armës në shaka, do thotë shokut apo vëllaut e kështu me radhë, edhe këtë e kanë dalur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për arsyesë se ka mundësi që në atë shaka, dukofta duke qenë i zbrazur arma, të ndodhni befasin nga harresa e kështu me radhë dhe nga shkrepja të të dëmtohet edhe të psoj dikush. Prandaj në këtë rrethana muslimani duhet me pas Kujdes, edhe shakaja është e lejuar në Islam, por duhet meqenëse branda atyre kordizave që mos dvi deri te nje befasi ju e këndshme, duke tentuar me bë diçka, diçka për me qesh e kështu me radhë, prandaj i themi se e, e saktë është që besimtarit u largohojnë këtyre formave të të shakave që mu, që janë, do thot, shkaktojn friksimin e të tjerëve apo drejtimin e armës e kështu me radhë. Zoti i dimë më së miri. O një pyetje tjetër thot, un punoj si shofer në teren dhe sëshes mall në peshitore. Donjëherë kur punoj me arkëtarin më dalin më shumë para dhe nuk e di se nga kanë ardhur ato. Çfarë duhet të bëj me ato para? Ë do të takem parashysht se në llogaritjen e parave apo drejt për drejt në matematika nuk ka mundësi të pas gabime mund me gabu njëri në logari, mirë po në se 2 edhe 2 bojnë 4, kjo, këtu nuk mundet me pasë do njëherë dikur me ba 2, dikur me ba 4, dikur me ba 3. Pra ndaj, fillimisht, The themis që ato llogaritje i bëni duhet me të qenë korrekte. Nëse i keni bërë do të thonë në formë korrekte dhe shitgjerë ka qenë shumë e qartë çmimit, hyrat edhe dalat do të thot shitjen që keni bërë dhe marrjen e parave nëse nëse i keni bërë në formë në formë të saktë, atëherë edhe llogaria patjetër duhet me të qenë llogari e saktë e, e, e, e, sakt, e nuk guxon me të diçka më tepër apo më pak. Kjo në parim. Pra ndaj, uh, them që ka munësi juve gjatëshirë blerjes, ose dikush nga blersit ju lejnë do një bakshish apo diqka më teper, ose ka munësi gjatëshitjes ju në vend të ashitni një, një mall në qmimin e parapart, të ashitni, dhe thot, më shtrajnë, pra ndaj, edhe varsish pe këtynë e rrëthanav, edhe duhet me ba edhe, dhe, dhe thot, veprimin me ato para që i fitani. Kështu që nëse ajo të pric është si rezultat i bakshishit, them që shitsi ju lën më shumë se ç'është çmimi Ater prapju nuk keni drejt ta merrni atë drejt për drejt, pra për arsye se përderisa jeni obligum edhe ju merrni rrog për atë shitje, atë bakshish drejt për drejt duhet të keni një leje, qoftë edhe të përgjithshme nga ana e pronarit apo personi që u ka dhënë atë punë që ty lejohet ta merrni. Nëse ai ka punëtor. Po pavarësisht nëse ti je puntor, edhe je i ngarkuar me shitje një mall, atëherë nëse ti e shet atë mall në një shumë edhe dikush t'jep ty ndonjë dhuratë, ajo dhuratë ju ka ardhur juve jo pse ti aty apo jo për shkak të personalitetit tënd, po është si rezultat i asaj mundësie që ju ta kryeni atë punë dhe përderisa gjatë kryjes asaj pune juve pagoheni, atëra aj pagim shtesë që ju po e fitoni, duhet ta merrni në pël, duke pas parasysh dakordimin apo pëlqimin e personit që juve ju ka punsuar aty apo pronarit të Të, që juve punonit e kaj. Kështu që duhet pa tjetër të informoni pranarin edhe të regoni se nga njëherë në ndonjë rothan ndolë me, me marë në një bakshish edhe të kuptoni se a, është i knacuraj a u alejon apo ju. Nëse nuk u alejon atëre ju nuk kini drejt me marë atë për arsujë se që shtash pak me heret, ajo e, mundësi e marrës asaj paraje, është si resultat i ati vend i punës që ju e keni fitu dhe për të paguheni. Pegamirë sallallallisem thët me një hadith, Hedaja Umal Gullull, marja e dhuratavë nga ana e personave që e jenë garku me një punë dhe paguhen për të, nëse marrin shtesë në një dhuratë për atë punë që e kanë bërë, atë nëse marrin e marrin pa të, lajmërimin, apo pa mbi këqyrien e pronarit të asaj pune, apo personi cili është përgjes mbi atë punëtorin, atëre ajo në kupton edhe një form e traltis dhe nuk duhet me bërë këtë. Pra ndaj, themi, nëse është mundësia e bakshishit, atër duhet të lajmëroni pronarin dhe të ta diskutoni këtë, nëse a i thot nuk prishpun, atër munden, munden i tamerni. Nëse është në pytje se ju e kini shtu qmimin, atër ju e kini bërë pa drejtësi shqicit, blersit faktikisht, për arzuj e se një qmim që pranare e ma një shumë caktuar, ju e kini kërku më shumë dhe kini përfitu, atër e këtë në asë një formë nuk leo tamerni asë ju, po asë pranare, për arzuj e se a i nuk kërkon më shumë për atë shumë dhe ka marë nga shqicit nga blersi pa dijen e tij atëre ato para duhet u kthehen atyre personave që u janë marrë pa e them kushtimisht pa drejtësisht për arsye se shtu vlera e një malli pa pëlqimin e pronarit të, të mallit dhe kjo pasuri ka ardhur do thot në formë jo jo të jo të drejtë tek në duart e juaja dhe prandaj ju duhet ta ktheni aty ku e keni marrë praktikojnë mundësit dhe varësisht për kësaj edhe ju duhet të veproni zoti i dimë smiri në shikues pyet a lejohet të japim para egzaminerit për ta kaluar mm. testin e vëzitjes sepse pa dhënë para nuk mund ta kaloj testin. Ëh edhe kjo pyetje ndoshta ndërlidhet me pyetjen paraprake dhe them fillimisht nuk është e saktë se nuk kalohet testi pa pa, pa dhënë para, për arsye se teksti në parim kalohet me dije, me dituri, nëse ti je i aft, ke mësu dhe i je përgatitur për atë provim, do thotë e të auto shkolas a Pawar Sychfortesti është dhe e ke dhën hakun e mësimit, atëherë nuk ka mundësi në asnjë formë që t'ju rrzoj eksamineri si rezultat i ju skini pagu. Por çështja e pagesës vjen në pyetje atëherë kur ju nuk keni mësu, edhe dëshironi me kalu testin pa mësim dhe në këtë rast egzamineri ja u mundson kalimin e testit për shkak se i pagundi diçka që kjo në gjuhën e popullit quhet ryshfet, edhe është mito, do thotë edhe në këtë formë do thotë e kompromentoni, do thotë personi që është përgjithë për kët dhe si rezultati i asaj shumë që pagundi, ai juve ju kalon dhe u jap notën kaluese dhe i merr ato parë dhe i shtin në xhep. Dhe kjo është e ndaluar në çdo formë dhe në Islam ë dhënia e mitos nuk lejohet në asnjë formë dhe konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Zoti e di më së miri. Në rast me vërtetë e zaminerë kërkon para për të kaluartes në nasë një mënyrë nuk e kalon pra... Atëhere, unë e mendoj që ka forma tjera që mund të të i kalot kjo problem, e forma tjera është që ju të dërgoni ankesë qoftë të përgjeshme, apo të kërkoni të kalonin komision do të të qort që vërtetën se ju e meritoni kalimin e testit dhe këto kjo mundsi është thotë në për në për këtë institucione nëse ju faktikisht e keni msu dhe keni arritë shkollën e kalu, kaluse dhe egzamineri ju ja kushtozon me pagesë atë mund të bëni ankesë dhe në këtë form ta tejkaloni kët. Them pavarësisht në çfarë pavarësish, do shteti jemi ë dhënia e mitos nuk lejohet në asnjë form për arsuje se krahas që është më katë dhe e, e, ju bëhni sebebë që dikush në përmjet përfitimit jo të lejum me, e, me ushqy familjen e ti, kjo e, në anën tjetër ndikon edhe në, në përhapjen e, e rishvetit në shoqriji, në përgjësi edhe bëhet një riu se pepë që duke thanë zehaj se kjo punë e thjesht, ajo e thjesht e në këtë formë dhe thotë që dë bëhet një fenomen dhe thotë i përhapër në shoshri mitoja, prandaj në asë një formë nuk duhet besimtari të lëshohet në dhenjën e përgjës, pagesave të kësaj natyre me preteksin se në tjetër formë nuk mund është me e kalu, du është të hullumtohë në formët tjera dhe onë besoj se egzistojnë ato dhe të, të, të pasohën ato hapa e asesime njëherë të kalohet në pagesen apo në dhenjën e rushfetit për mi realizu ato përmë qëllime apo ato uh, interesa që i ka njeriu, do thot në në institucione të ndryshme. Zoti e di më së miri. Po, a është puna farz? A mund të na flisë të bëk për këtë thënie që është e përhapur në popullin tonë? Po. Është e vërtetë se kjo thënie është e përhapur në popull dhe nëse humbtojmë citatet xheriatike, atëre kuptojmë se vërtet muslimani është i obliguar që ta kërkoj rizkun, dhe thot, furnizimin e këtë jetë, duke punu. Edhe Allah, Gjallala, edhe në Koranin famlar të tregon që tokën e kemi bërë, dhe thot, të nënshtruar për njeri unë që ai të ullëtojnë për tokë dhe të kërkoj furnizim me një fjal të punoj për të kërkuar furnizim në surën al-mulk ajeti 15 e vërtetan këtë gjë, e e që nënkupton që besimtari është i obliguar që të shëtisë dhe të hulumtojë dhe të punojë për të për të fituar kafshat e gojës. Dhe në historinë nëse e shohim, të gjithë pejgamberët kanë qenë do thotë kanë pas provacione të ndryshme që kanë punuar dhe kanë fituar kafshat e gojës për vete dhe për familjet. Tregohet për Ademin Alaihissatu selam që ka punuar do thotë në në bujqsi. Tregohet për Isa Alaihissatu selam ka punuar do thotë në ka qenë do thotë është marrë do thotë me prodhimin e drurit apo çështjet që kanë për, me, të bëjnë me drurin. Pastaj Musa ajlesat u them ka punuën me hekur, e ka përpunuar hekurin. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në moshën rinore i ka ruajtur bagtin apo dele kur është rrit dhe ka arritë rinin, ka punuën në tregat që çdo të gjithë pejgamberët kanë janë marrë thot me punë dhe janë kanë punu krahaz atij emaneti që kanë pas në përcjelljen e fjalës së Allahut të madhreshëm njerëzimit. Prandaj nga kjo ne kuptojmë se vërtet muslimani është i obliguar të punojë dhe në asnjë formë nuk i lejohet me kërkupe të tjerëve. Tregonet me një rast se Një lyp s'ka qen afër xhamis duke kërku dhe kur Omeri radiallahu ta'ala anhu ka dal jashtë xhamis e ka pa se ai ka shtrirë dorën, e ka e ka çortu dhe i ka thonë shko puno dhe fitoje ka fshatin e gojës me punë e jo duke shtrirë dorën. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, vërtet dora e cila e, e, e shtrin është nër do thot është më e më e poshtë se sa dora e cila do thot jep personi i cili e jep për arsyesa ai ka fitu kurse kurse ky dëshiron do dë thotë me marr atë që është e gatshme. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam al. thotë me një hadith tjetër, vërtet puna më e mirë apo fitimi më i mirë është ai fitim që njeriu e bën me duart e tij, me punën që e bën do thotë me duart e tij. Pastaj thotë e përmend si shemb Davidin alayhis salam që ka qenë E, pejgamber se u habitat në në fillim kur përmenda pejgamber thash Musa alayhisalatu selam është marrë me me hekur do thot me hekur apo me prodhimin e hekurit është marr Davudi alayhisalatu selam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend se ë ë fitimin më të mirë që mundet me bë atë njeriu është fitimi të së ka bë Davudi alayhisallatu alayhisallam, pra ai ka punuar me duart e tij dhe e ka punuar hekurin, do thot me me duart e tij dhe nga ai punim që ju ka shit njerëz ato gjëra që i ka pro, i ka bë me hekur ka honger për vete dhe për familjen e tij. Prandaj të gjitha këto citate sheriaatike të Kuranit famërtë dhe hadithet dhe praktika e sahabëve, pastaj praktika e dietarëve të ummetit prej imamëve tanë të nderuar, shohim se vërtet të gjithë ata përfitimin e rizgut në këtë botë janë, janë marë me, me punë të ndryshme, me zanatët të ndryshme dhe kështu e ka, kanë kan jetu dhe kanë kan siguru jetese në këtë botë. Pra da i muslimani është i obligumë dhe në asë një formë nuk duhet me qenë e, një personë i sili e, më varët pej tjerve, apo vazhdimisht kërkom për e ti tjerëve, apo e ka, që ka është dhe thot, disa pretendimet e disa njerëzve që të mjaftohë që unë po mirë me i badet për falin amazin për bëj këtë edhe për bëj këtë nga qështjet fesë dhe të press do thotë të tjerë ta ushqejnë apo t'i ja sigurojnë familjen e këtu më radh. Në asnjë formë muslimani nuk duhet më që kështu, duhet më që ai i cili krahas këtyre adhyrimeve e bën do thotë edhe e, e jap mundin e tij fizik për mëfitu ka fshatën e gojes, edhe për mëqen nga ata njerëz të cilët e sigurojnë kët ka fshat me mundin e tyre e jo me mundin e dikujt tjetër. Po këtu unë vetëm po duhet më u ndal atë që e bëjnë disa njërz, po theme dhe musliman do shta, që duke o mundu mi dhanërën në si kësaj tentojnë ti bëjnë do shta dhe me qëllim një shpërfilje praktikës islame apo ibadeteve në përgjësi me pretendimin se Çysh njerëi do thotë më fal pas kohës namazit tash duhet të punu, puna e farz, njeriu duhet të siguroj familjen dhe me kët pretekst dëshiron më eshpërfill urdhën e, e Allahut të Madhërisht në faljen e namazeve në kohën e parapar e kështu me radh, duke thënë se ndoshta njeriu i cili mundet apo don më fal pas kohës namazit, nuk mundet më fitu ka fshatin e gojës, kështu që ti pe bën i farz po pe lën në një aspekt në një farz dhe farzi më i mirë është puna dhe në kët form tentojnë e devju kuptimin e jetës edhe kuptimin e, e, e, e manetit që e ka një riu dhe, dhe roli që e ka një riu në këtë jetë. Cële është më farës, hosë uh, uh, puna apo namazë? Neve duhet të kemë parasyu se një riu në jetën e përdiqme apo kur lindë dhe bahët i thuhet në gjuhën në arabe mukellef bahët e arin atë moshën e pjekurisë që mërë përsi për obligime dhe përgjegjësi atër në këtë moshë duhet me pas parasysh se ka obligime dhe përgjegjësi të natyrës të ndryshme. Ka obligime dhe përgjegjësi karsi krijuesit e tij, Zotit të Madhëreshëm, i cili e ka krijuar, i ka dhënë këto të mira, i ka dhënë shëndet, i ka dhënë jetë të mirë e kështu me radhë, dhe ka obligime ndaj këtij krijuesi. Pastaj ka obligime ndaj vetes së tij, ndaj shëndetit të tij, me rujt, mos me e, mos me e, mos me nënshtruar veten e tij në rreziqe që mundet rreziqe që munden mja, mja me psu apo mja humbur jetën. Pastaj ka obligime në daj familjes, në daj fmive. Këto përgjësion jënë të radhitura dhe të caktuara se cili në vendin e vetë. Nuk, nuk duhet njëriu të mundot në këto rrathana që dikuj të je përparsi dhe tash përfil tjetrin, po të gjitha duhet duke e, i, i radhit dhe i dhenë se cilit hak vendin që e militën dhe në atë form mundet njëriu me arritë suksesin. Në gjitha formë, nëse njëriu fokusohet në adhurim dhe ele anash kuidesin dhe i familjes, kuidesin dhe i vetës, sigurimin e furnizimit, atërë ai detyrimisht themi se ka po pa drejtësi. Po në anën tjetër, edhe ai personi cilë e thotë se unë pe siguroj familjen dhe puj siguroj e tyre një jetë më të mirë, një mirëqeni më të mirë, apo spaku kafshate në bukës dhe e shperfil urdhën e mështë, e adhurimit dhe obligimet që i ka ndaj Allah të madhërishëm, edhe ajë dhe thëtë nuk e ka ba atë që i kërkohet dhe detyrimisht për këtë do tjep logari, po i shpëtuar dhe i suksesëm është ajë i cili bashkë dy zënë në mes të këtyre gjeravë dhe se cili në hak e qënë vend ashtu që duhet mërana mundësive, dhe ky është personi i cili tek Allah gjellë o Allah do të delë faqe barë, zotit i dhe musmini. Pozë, do të vazhdojmë edhe me pyetjet e tjera, por fillëm eshtë do të bëjmë një shkuputje të shkurtër. Shikusta në ruartë, së në ronim e ne. Këthejhemi pas pak. Të nderoj shikues, u rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet e shumta që kanë arritur në redaksion ton. O shikuesi i radhës pyet, a mund të na flisni pak për ujin e Zamzemit? Si duhet të përdorur? A duhet bërë njëtë apo ndonjë veprim të caktuar para se ta pim atë? Po. Uji i Zamzemit është një ujë i bereqetshëm, i cili ë faktikisht është një bunar ë në Çabe, do thotë më ke, afër eh harhemi do thot apo afër vendit ku baha tawafi ashtu siç e kam pa e, shikuesit pothuajse nga nga ai çap ja 20 metra për afërsisht është një bunar aty i cili nga i cili rrjedh do thot apo ka ujë edhe ky ujë quhet uji Zamzam. Ky ujë është uji i bereqetshëm dhe historiku i këtij uji ka ashtu si përshkruhet në në citate sheriatike ka një histori që në kohën kur Ismaili që konsiderohet uh, një paraardhës i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sahab apo i familjes së Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem Ismaili i biri i Ibrahimit alayhi salam ka qenë pejgamber edhe Ibrahim edhe Ismaili kur e dërgon Ismailin me Hajerën nënën e Ismailit në këtë vend ka qenë shkretir kjo çapja dhe nuk ka pasur ndonjë ndërtim apo popullsi në përgjithësi dhe gjat një kohe kur ata dy qëndrojnë aty Haxheria me Ismailin alayhisalam nikoh e harxojn ujin dhe ushqimin tësën e kishin Haxheria bëhet merak nga për jetën e Ismailit për shkak se ka qenë djalë i ri dhe fillon të mrzitet dhe të të nxitoj nga një kodër në kodër në kodrën tjetër kanë qenë dy kodra aty Kodra Safa dhe Al Marwa edhe ka ka nxitu prej njerës kodës në tjetrën duke për për të shikuar se mos po vjen ndonjë njerëj në at an apo në anën tjetër që me shpëtu ngauria fëmin e tij. Në ato raste Allahu xhalla wala e bën sebab që të zbrët Jibril alayhis salam dhe në vendin ku ishte ulur Ismaili alayhis salam si fëmijë, e, e bën do thotë që nga aty të rrjedh do thotë një një kro krua do thot dhe ky es ai uji zamzam i cili prej asaj kohe rrjedh dhe tash ka ne te uji dhe vazhdimisht njerzit e, e kan shkuzu ate deri ne kohrat e, e tashme ne nga hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vërtetot se vërtet ky uji ka bereqetin e vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me nje hadith se vërtet uji i zamzemit es uji i bereqetshum dhe es uji shërues dhe në disa raste ka, ka arë dhe një hadith që vërtetën se është uj i cili nëse e pinjë njeriu, e nginë me një fjalë, sikur se ushqimi që e, jo vetëm që e shunë etjen, po edhe e, e, e ngopë për nga ushqimi, dhe thot është ushqyës, dhe të regohet se Muhammed S.A.S. vazhdimisht e ka pi këtë uj, ma dje dhe kur ka qenë në Medine e ka përmendë, edhe treguohet në disa raste edhe ka porositë që ti dërgohet ky ujë për të pirë dhe për të kërkuar bereqet, do thot nga pirja e këtij uji. Dhe ky është sa i përket vlerës dhe rëndësisë e këtij uji tek uj muslimant në përjashti. Kurse mënyra dhe forma se si përdoret ajo nuk ka ndonjë ceremonie e veçantë zakonisht haxhilert dhe njerëzit që e vizitojn çabën për umra apo për haxh kur shkojnë në këtë vend është vend është në këtë në harem të Çabës do thot në oborrnë e Çabës është vendi ku njeriu mundet me pi në në sasi sa dëshiron atëra është e preferuar kur shkon njeriu e bën tawafin 7 herë Pastaj e fal namazin e dy rekate namaz mas tavafit, atëra është prej sunetit me shku dhe me pijë nga ky ujë, me pi atë shumë sa që njerit do thot ngopet të tërësisht, do thot jo vetëm me pi sa me e, me e provu, po me pi shumë për mua ngop me të. Dhe kjo është prej sunetit dhe kështu ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në lidhje me formën e pirjes, disa prequlemave kanë preferuar që ajo të pihet ulur e t'pihet në duke qenë i kthyer ka kibla pastaj kur t'pihet pihet në 3 me 3 pushime jo për një herë prat pihet një herë një sasi. një jo një sasi një herë të kërkohet, pastaj të pushojmë pak, pastaj edhe një herë të kërkohet, pushojmë, pastaj herë së tretë të thot të pim sa sa mundemi të ngopemi, dhe kjo është ajo mënyra se si duhet të pirë ky ujë. Po edhe nëse e pim në kamp për shkak të kallabllakut e kështu me radh, nuk ka gjithë të këqe, për arsye se vërtetoj se pejgamberi sa selam e ka pirë edhe duke qenë në kamp. Pastaj nëse kemi sasi të mjaftueshme posaçërisht nëse jemi afër dhe dëshirojmë të lajm kokën me u, me u freskumë atë edhe kjo është praktik e e, e selefëve që e kanë e kanë praktikuar kurse shkaku pse mundet me pinëriu mundet me pi për si thash pak më herët për bereqet për shëndet më të mirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë me një hadith vërtet uji i zamzemit është është pihet apo ndikon për atë me atë njëtë që e pinë njëri ju, me një fjalë nëse e pinë për më usherun nga ndër një smundje, mund të behet sebebë që me usherun nga jo, nëse e pinë për me largun nga vetja apo për me u pasurur me ëmbëlsinë e imanit apo takvallëkut e kështu me radh dhe me atnjët e pin atëre mund të ndikoj do thotë që të, që ai ujë i bereqeti, aty ujët të, të ndikoj në në arritjen e asaj lutje apo atij qëllimi që uh, për të silin e kapin njeriu. Kjo është do thot në përgjithësi në lidhje me ujin e Zamzemit dhe uh, për pirjen e saj në përgjithësi. Neve zakonisht hajilet ku shkojnë në çabë dhe kthehen marrin me vete një një sasi të ujit dhe nëse na mundsohet me e kërku apo me pi një sasi prej saj, atëherë është mirë që para se me pij me thambismillah dhe me pa me pi në, me tre pushime ashtu siç e përmenda pak më herët, pastaj edhe me bën një qoftë për me te kalun dhe një breng, apo me arritë e mbëlsirën e imanit, apo nëse njëri u vund, nga ndonjë smundje, apo ndonjë vezvese, e kështu me radhë, i thu o Allah po e pi këtë uj e, dhe po të lutem ty me me largu atë vezvese apo me më shëru, apo me mba prej muslimanve të mirë dhe e pin me këtë dua atërë është e preferuar dhe me këtë bereqet e, në këtë form e kanë apliku edhe Muhamedi s.a.ll.a. edhe sahabet, edhe selefi dhe mëndë të partë muslimant e me herëshëm në përgjësi kjo ka qena jo forma edhe mënyra e pirje se këti ujë, zotit i musmini. Haloim tek pyet janë një shikuesi tjetër i cili thotë jam besimtar dhe i fal i pesë kohët e namazit përveç gruas të zgjithë tjerat besojnë në turbe a më lejohet të qëndroj në këtë shtëpi dhe të jetoj me ta duke qenë se kanë probleme në praktikë e kam të vështirë ta praktikoj fen në këtë shtëpi ë duke pas parasysh rrethana ku jetojmë edhe rolin që duhet me pas secëll musliman pavarësisht sa e ka nivelin e diturisë dhe dijes në këtë shoqëri dhe pavarësisht a a din shumë apo pak un them nëse është mundësia që ti të jetosh me familjen tande dhe detyrimisht un por kuptoj se si në këtë rast është baba, nana, vlla, motra me këta nëse ti ke mundësi me jetu dhe mundësh me ba sabër, atërë unë të themë më mirë është të jetosh me ta dhe spaku të tentosh të ndikosh të këta në aspektin pozitiv që ata gradualisht të i largojnë këto bestytni dhe këto kuptimet të gabuara karshi këtyre, këtyre gjiravë. Pra ndaj unë në asë një formë nuk të themë që të largosh nga ejo shtepi me preteksin se ata i kanë këta bestytni dhe mu shumë unë dhe gruaja nuk i kemi, pra nda i po largohemi nga ajo shtepi që ta shpëtojnë vetën. Nëse, po të ishte natyra që ju po ndikoheni dhe ndikimi i prinderve, apo ndikimi i motrës e vlaut është aqë për masë të madhe, dhe ju nuk kini mundësime e përbalu, mu, po endini vetën që mund të, të përlyheni edhe ju me atë bestytni, ata në këtë rëthan do të ishte përgjigja që më mirë është të largohen nga jo familje. Mi po kjo nuk është reale, pra arsuje se ne vedim aftësia e vërtetimit të atyre bestytnive të këto familje është një, do ma më pëthuaj se nuk egzistan fare, është bestytni me plët kuptim të fjales, pra ndaj edhe unë nuk mende që ju munden i mundikun nga ata për këto veprime, por e kundër ta mundet më ndodht ju mundeni më ndiku për arsye se çasja islame qarshi këtyre xherav është çasje shumë logjike, shumë e arsytuar dhe në një njerëz i cili i shoshit sendet ose i gjykon sendet nga aspekti i mendjes me kalimin e kohës shumë lehtë mund t'i largojë nga veta vetja ato besthyeni. Prandaj un them që ju të jetoni, të bashkëjetoni me ata prindër dhe në asnjë formë mos e përdorni edhe metodologjinë e arrogancës apo nënçmimit apo edhe rigorizitetit me ta, për arsye se kjo mund të ket atë kundër efektin se ti jeni një njerëz shumë i ashpër, arrogant, fanatik e mandaj edhe akuzat të cilat fatkesish mund t'i dëgjojmë për në për televizion i radikal po e, e merr islamin në formë të gabuar e kështu me radhë e që mos tvini do thot me ndeshje të kësaj natyre, po mundoni të jeni pak më i qartë, më logjik, jo shumë i ashpër, të mundoni të shfrytëzoni situata dhe rrethana kur jeni të lirë në biseda dhe mohabet të ndryshme, që të sillni ndonjë shembull konkret apo ndonjë ndonjë parregullsi që ata kanë bërë dhe nuk do të ishte e drejta bënin, duke u munduar të gjeni do thot situata rrethana në atmosferën e familjes që ata qoft edhe në formë të tërthora zeta të pranojn at at vërtetim tendin dhe kështu me kalimin e kohës të arrini të ndikoni qoftë individualisht tek vllahët, motrat, e babat, e nana, qoftë edhe në mëxhijes në përgjithësi, unë e mendoj që nëse ti e, ke maspori niyetin e sinqert dhe i lutesh i lutesh Allahut të madhëshëm që të jep sukses dhe vazhdimisht e ka e ke synimin që o Allah ozoma familjen e prindrit, vllao, motran e kështu me radh dhe vazhdimisht e ke këtë dërt, atëherë Allah do Allahu xhelaluha do të jap ti sukses që të arrish të thotë që të të largosh atë familjen familjen tënde nga këtu be sytni dhe lutu Allahun e madhërishëm që ta arrish këtë në kohën sa më të shpejtë, zoti të më spirë. Më pyet ti tjetër, thot jam dia, jam diagnostifuar me diabet dhe duke qenë se Ramazani është afër, mjekët më kanë Që të e këshilluar Thomas e agjëroi muajin e shenjtë Ramazanit. Si to veproi se un jam mësuar se gjithmonë ta agjëroj dhe nuk mund të rri pa agjëruar. Ë ajo çka çfar dihet në lidhje me smundjen e diabetit, është se diabeti është disa shkallë. Kemi smundjet e të sheqerit apo të diabetit që është në shkallën e parë, në shkallën e dytë, e kështu më radhë, dhe varsish për i kësaj, duhet edhe me qenë edhe sielja juj. Nëse jeni në atë shkallë të ullë të diabetit, që mundeni ta përbaloni agjerimin, me një fjalë nëse ju eh, hani syfyrë mirë përni ujë mjaftu shumë, dhe përdorni ato medikamente kushtimisht që zakonisht i përdorni njërzit esmurn nga diabeti dhe koncideronu se kini aftësin të bëni sabër deri në iftar dhe mas iftarit qoftë dhe nëse lodheni dhe moliseni pak më shumë, po mundoni me një pushim gjatë ditës, mos më ekspozunë zetit të malë, pasaj mos më marë me shumë me punë fizike, e kështu më radhë, mundeni ta te i kaloni, atërë unë them mos e prishni agjerimin. Por nëse është shkalla e diabetit natmas ose them edhe kushtimisht koha e verës kur algjërimi është tash në çershor korrik kur algjërimi është 16 orë mund të jetë shumë e rrezikshme për atë nivel të të, të diabetit atëherë ju jeni të liruar nga ky algjërim nëse arrini brenda mujit në një ditë agjeroni atër agjeroni nëse nuk arrini atër jeni të liruar dhe në vend të kësaj obligoheni që Nëse kini mundësi gjatë dimri të i kompenzoni këto, këto ditë të lëna, kur dita është me e shkurët dhe kini mundësi me agjeru, atëri atër i kompenzoni atëherë. Nëse nuk është mundësi e asashtu, atër e paguani për gjdo ditë të lënë pa agjeruar të Ramazanit një e, e, fidje i thujnë arabisht, një dhe një shumë, dëmanë dy shujtja, një ushqim, do thotë, për një të varëfër gjatë gjat ditës dhe kjo e kompenzonë mos agjerimin e juaj. Mirë po para prakishtë themë, para se të ndërmerënë ndo një hapë apo ndo një veprimë caktuar, ashtu si që po të regoni keni konsultu mjekët, themë që ndoshta e drejtë do të ishte të konsultonin ndo një mjekë i cili është musliman, është idevotshëm, e ka para sushë rënsin e agjerimit dhe vlerën e këti adhurimin në islamë, dhe të ajtë shkoni dhe të konsultohni, mos konsultohni të këtë disa njerëzë që ndoshta mund të jenë shumë mjek të mirë, po karshi islamit jenë pa përgjeshëm edhe interesi i ti është, nuk është të thotë me të ndihmu nga edhe nga aspekti fesë, po interesi i ti është të vërtetoj diqka që farë ajtë pretendanë, dhe t'jap zor pak më shumë kësaj çështje, duke mos e shikuar aspektin fetar dhe t'ju detyroj, qoftë edhe ndoshta ju keni mundsinë në deri diku ta përballoni do të thotë agjerimin, megjithatë t'ju detyroj ta prishni atë Zoti e di më së miri. Shikoj se radhas pyet janë biznesmenë e praktikojnë namazën dhe e mbyllin lokalën për xhumë. Por pontoret e mije kespëdorin kohën. E marrin veturën e firmës dhe shkojn ta falin Xhuma, Xhuman mjaft larg dhe vonohen shkaku i komunikacionit. Ndërsa Xhamin e kemi shumë afër. A hyn në Xhunat për atë për këtë gjë dhe aguzojt ju thënë të mos shkojnë as larg. A hy edhe unë në Xhunan ose i ndaloj të shkojnë larg Xhamis. Po. Më sponsorunë përgoj kët drejtori apo pronar të kësaj firme që krohaz që po mbyll lokalin po a mundson edhe puntorëve ta ta falin namazin namazin e xhumos. Dhe vërtet është kë një veprim që duhet përzgjuar, dha duhet nxitur musliman. Po saqish un shoj ze rastin që të gjithë atyre shikuesve që ndoshta na përcjellin këto në këto momente që kanë në ndonjë ndërmarrje apo janë të thot pronar të ndonjë e, firme e shtu me radh, që të pasojn rrugën që e, ka bër do e bën do thotë ky pronar për arsyesë se këtu është hajri Allahu xhalla uallahu në Kur'anin famlar thotë ya ayyuhalladhina amanu itha nudiya lis salati min yawmil jumaa fas'ahu ila dhikrillah wadharul bay' Allahu xhalla uallahu kët ayat po ju besimtar kur të thirr ezani në na namazin e xumas atherë e nxitoni në përkujtimin e Allahut. Është fjala nxitoni në xhami, wadharul bay' la yanishid leriën. Dhe e ka përmend vetëm këtë tigaretin, do thotë tregtinci si shembull, po është për çdo lloj çdo forme e, e e punës e lëni anash sa doman 40 minuta gjysore. Dhe po thot Allahu në vazdim të ajetit dhe kur perfundon namazi atëra shprëndahonin në tokë dhe kërkonin prej mirësive të Allahut me një fjalë punoni dhe fitoni kafshatën e gojës prandaj kjo kohë e prej ezonit të xhumos deri në momentin kur ia jap Uh, imam i selamin nga farzë i namaz i gjumas, vërtet muslimani që i dënë me arrit knasin, Allah o të madhreshëm, nuk duhet të mirët me ndonjë pun, apo me ndonjë uh, veprimtari tjetër, vetëm se në ato momente të gjindet në gjamin që e ka afer. Uh, dhe në këtë fatkesi shumë prej muslimanve neglizhojnë dhe me ndonjë që, uh, si që e përmenu pak me heret puna është farzë, dhe edhe nejim tuk e bondë një farz, është e vërte që është farz mirë, po se cila pun e ka kohën e caktuar dhe se cili obligim e ka fazën apo momentin kur duhet kryer dhe kur nuk duhet kryer. Pra ndaj, edhe në këtë kohë namazit xhumas është fjala këto minuta, pak minuta, duhet muslimanit të rezervoj ato që të prezantojnë xhaminë, ta dëgjojnë ndonjë fjalë të Allahut e Madhërisë, të prezantojnë të, të thotë me me me shokt apo me shoqrin tjetër muslimane në at takim të përbashkët vllazëror dhe ta adhurojnë Allahun e Madhërisë të gjithë së bashku dhe këtu që berëjetin dhe këtu është shpëtimi i muslimanëve në përgjithësi. Kurse në shçetësimin e këtij pronari, se si ata puntor ndoshta e keq përdorin këtë mirësi të pronarit, un them në form shumë të drejtpërdrejt drejt, se ju keni të drejtë jeni shumë të ashpër në këtë çështje dhe ti detyroni atë, po e them ti detyroni që nëse dëshirojnë me fal namazin e xhumas të shkojnë do thotë në xhamin më të afërt dhe tu japni kohë. Ti pasi që pronari e fal namazin e xhumas, e din kur fillon namazi dhe kur përfundon dhe tu jap është a fatë të qoftë 5 minuta, qoftë 10 minuta për para, 10 për mas, dhe ti detyra është që nëra themë nëse e zani i gjumasë thirët nëra një në drek, ti thua është që lokalin mbyllët nëra 10 një, dothot, e, dhe e dihet qarë që në atë gjamin e lagjes e, e, imami e për selam, po e themë në dhje, e, një gjysë, apo një 35, apo një 20, dhe të i thua është të vishë në gjami në, në lokal pas 10 minutav dhe të detyroshë në këtë, ju plëtsish keni drejtë dhe në asë një formë nuk i bëni dëmë uh, uh, punë orve pse ata dëshirojnë të shkojnë tek Filan Hoxha apo Filan Xhamia është më mirë, është më fllad apo më nzet edhe me shoqni është kërri e shfrytëzojmë, të gjitha këto janë mirësi nga te nëse ti dëshiron mi leju, atëra është e drejtë do më është një mirësi nga te që gjithsesi ke se vape, mirë po nuk je obligum dhe në asnjë formë nuk hynin në gjinë do thot në mëkat nëse i detyroni që ata të kthehen në vendin e punës pas përfundimit të namazit më një herë duke mos shkuar do thot në xhami më të largta zoti e di më së miri. Hoxh Profon në shikues pyet kur marr abdes nga një herë mendoj se kam gabuar dhe filloj të marr abdes prej fillimit a duhet të vazhdoj në këtë mënyrë. Kjo çfarë i ndodh këtij shikuesi që duhet të ketë kujdes është do thot ndoshta edhe një rrugë që mund ta çojë në vezvese edhe më të mëdha para ndaj ju them i them këtë shikuesi në form shumë të qartë nëse ju filloni me mar abdes dhe filloni me i lag me i la duart fytyrën e kështu me radh dhe ju shkakton një lloj vezvese a e kumpastrua gojën apo se kumpastru apo ai kumpastru fytyrën apo jo apo sa herë e kështu me radh atëre mos ju mos u shqetësoni në form të tër te pruar në këtë. Nëse dyshonim për shembull që fytyra e keni lag apo jo, kjo shumë qartë vërtetohet. Nëse është e lagt fytyra, nuk ka nevojë të kthehesh edhe një herë ta pastrosh. Qoftë edhe te goja e kështu me radh, për arsye se janë forma të vezveseve që shejtani në shumë herë e përdor tek disa njerëz që janë pak ë kanë prirje për më pas vezvese, që nëpërmjet kësaj ti preukupoj që mos me qunë vend këtë adhorim ashtu që shduat. Pra nda i them edhe njëherë, mos ju në nështroni këtyre vezvesev, por vazhdoni marrin në abdesit nëse dyshoni se kini gabu ose nuk e kini pastru mirë, dyshimi në vetë vete nuk duhet me qenë shkak që ti këtheheni marrës e abdesit edhe njëherë. Zote edhe më smiri. Hoxë, fajmë dere që sante ishtit në studion me ne. Edhe unë i fajmë derej përftesin. Shqikuas të mëruar, kjo i shtetëra sjo kemi përgaditur për emision në sëntëm. Ju vazhdoni të nashkruani dhe t'i dërgoni pyetje tuaja për mes mesajëve apo adresësone elektronike pyetje eqsivisks.com. Dherë një avë në arshme, sëra më aliku.